Hola, què tal? Bona tarda. Benvinguts al Plaça Nou, el programa que cada dilluns us porta a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 d'AFM, a l'actualitat de la colla de la nostra ciutat, dels castellers de Mollet, i també doncs, fa cinc cèntims del que ha passat en el món casteller. Avui, després de molts dies, hem hagut de deixar la, la sintonia sencera, perquè pels temes aquests de material de, de la ràdio... Està, material d'oficina. Material d'oficina. Estava, estava sortint encara... Estava començant a sonar la sintonia i jo, jo encara estava ja barallant amb l'ordinador per, per imprimir el guió. Això ha hagut de l'úpsol essència programada d'alguns uh, aparells que <ríe> amb el temps sembla que vagin bastant més lent que el dia que els vas comprar. Mm -hmm. Doncs, eh, bueno, eh, hem, hem pogut imprimir el guió encara que sigui a Corre Cuita i doncs eh, avui parlarem de... De l'actualitat de la nostra colla, que és, està centrada en, en les properes sortides, eh, que aquesta setmana tenim actuació, la setmana que ve ens anem a bau i l'altra tenim viada, i doncs, eh, de l'actualitat castellera d'aquest cap de setmana amb un protagonista clar. Eh, aquesta setmana, o, o com a mínim destacat, que són els, els xiquets de Reus, que a la dia del mercat no van fer la millor actuació en global de d'aquesta viada, però per ells eh, bueno, van fer una, la millor actuació de la seva història i van recuperar castells de nou eh, que no feien des de, de l'any 96 quan sempre eh, sembla recordar que eren en Banach i qui, qui era el cap de colla. Banach va ser el cap de colla que va cantar altres de nou que van descarregar el concurs de Castells de Tarragona, no? Uh -huh. Doncs des d'aquella de, època no, no havien tornat a fer castells de nou i aquest eh, dissabte a la viada del Mercadal doncs, eh, els xiquets de Reus van, van poder de, descarregar aquest, eh, aquest castell. D'aquesta viada la, del Mercadal en parlarem. També parlarem de, del concurset de Torra d'en Barra, l'última edició com a concurset abans de que, que s'integri dintre de la Vianal Castellera de, de Tarragona. I també parlarem de la millor actuació feta mai a Barcelona, feta aquest diumenge, també pels Purinots, pels castellers de Sants. De tot això i molt més, parlarem fins a les 9, de les notícies del món casteller, de l'actualitat de la nostra colla, i comencem, com sempre, presentant a l'equip. Avui tenim una absència, que és la del Joan Ma, que no es troba bé i no vindrà. I, falta. I, I tenim el Roger Pereira, que estem esperant que arribi, però també sortia, sortia de feina de Barcelona i està, està arribant. Eh, de moment, el que, els que sí que som aquí el, a l'estudi per fer el programa som en, en Guari, que ja, ja he parlat abans, que tal, bona tarda. Bé, bé. Estem tots dos a la teva esquerra, eh? digue-ho, digue-ho. Eh? <laughs> per on comences? Per la teva esquerra, perquè només hi ha ja a l'esquerra del programa. Sí, només hi ja a l'esquerra, sí. <coughs> I, i a la, totalment a la, esquerra, o sigui, a la meva esquerra, a la meva esquerra, a la meva esquerra, tinc el, el Juan Díaz. Molt bon mes, però total. Que el Juan Déu està mateix mirant-se el guió per, i les notícies i els resultats perquè no ens ha donat temps de mirar-ho abans pel, pel tema aquest. No, el Juan Déu està memoritzant. Sí, tot. No continuarà amb la guia telefònica, però no de memòria, sinó mirant de comprendre-lo. No no, no, no, razonau, razonau. <laughs> doncs eh, comencem com sempre recordant els horaris d'assaig. Els castellers de Mollet assagem al centre Cívic Lera, al carrer Cervantes, 19-23, de Mollet del Vallès, els dimarts de 8 a 10 del vespre. I els divendres, de 9 a 11 de la nit. Eh, recordem que el carrer Cervantes és la porta principal i que només està obert en hores d'obertura de, del centre. Per tant, a partir de les 21.30 s'ha d'accedir per la porta del carrer Ferrocarril, la porta del pati. Mm. Uh, també hi ha les, les classes de l'Escola de Gralles, que finalment aquest de proper divendres, el dia 11, es reprenen després de, del descans que van fer després de, després de festa major i, i coincidint també amb feina que ha tingut la, la gema. doncs aquest de divendres ja, ja reprenen les, les classes dels diferents grups, de, de diferents nivells, que és el que, el que deien, mirar de, de pujar al nivell de tots i, i el que també parlàvem mira, de, de reforçar el nombre d'alumnes que, que toquin el toc de castells, que és sobretot el, el principal tema que tenim ara en aquesta, en aquesta escola. Mira, ara mateix sobre la porta <ríe> i entra el, entra el parera. <coughs> doncs eh, mentre es col·loca i va, eh, va, va posar l'ordinador i tot això, doncs continuem fent la, la presentació hem de recordar també les reunions de junta i la reunió de tècnica. La reunió de, de junta es fa mm, dimecres de cada dues setmanes, o de, bueno, vam dir que, que es feia cada setmana el dimecres, excepte les setmanes que no es feia. Sí, és veritat. Aquesta setmana toca o no toca? En principis es tocaria. No tocaria, no. però no ho farem. Veus? És el que deia. Aquesta setmana en principi no toca, però es farà. Sí, s'apropa d'Iada i ha ja... temes de tancar. Molt bé. I la, les reunions de tècnica que es fan els divendres eh, a partir de les 8 aproximadament a, abans de, de començar l'assaig de, de divendres. També, com recordem sempre, totes eh, aquestes reunions, tant la de Junta com la de Tècnica, estan obertes a que qualsevol eh, eh, soci de la colla pugui, pugui pujar i si té alguna cosa a comentar, doncs eh, comentar-la. Uh, també hem de repassar els, els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Telèfon fix, és el 93 579 recordem que és el telèfon que hi ha en el local, i en el local no hi estem sempre, només hi som a les hores de reunió. Per tant, si truqueu mentre no hi som, eh, us atendrà un contestador automàtic. Si voleu parlar amb algú, eh, doncs és més pràctic que truqueu en el mòbil, el 615 384 482, que normalment el porta el Dani Contreras al Gàrlec. Mm. Eh, també eh, podeu informar-vos del que fa la nostra colla mitjançant internet. Eh, tenim eh, diverses vies. La primera és la nostra web, que és www.castellersdemollet.cat amb una adreça de correu electrònic que és info arroba I també podeu participar o assabentar-vos del que fa la colla mitjançant el Facebook i el Twitter. El Facebook és facebook.com barra castellersdemollet Sí, i l'usuari eh, del Twitter és arroba castellamollet. Eh, també podeu participar en directe al programa eh, deixant missatges en el, en el Facebook, com eh, també, si, si, te, si voleu, al Twitter, i si no, doncs trucant en directe al telèfon de Ràdio Mollet, el 93 570 68 66, i parlaré amb en Dani Padilla, que abans tampoc l'he presentat quan he fet el, el guió, doncs ara, ara, per exemple, que tenim el control tècnic, al Dani Padilla. Però en primera instància el Dani Padilla, que i després, després filtrarà la trucada. I després passa, passa antena. I ens queda, per acabar la presentació, recordar els horaris d'emissió del programa. Aquest programa s'emet en directe cada dilluns a 8 a del vespre, com esteu sentint ara mateix si dilluns. Eh, a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la l'AFM i en repetició se sent el dissabte de 11.30 a 12.30 i també hi ha la possibilitat de sentir el programa Quan en un altre moment amb el, amb el podcast que el, el podcast no sé si parella si estàs enterat que la setmana passada vaig intentar posar l'enllaç directament al Twitter i no va sortir al Facebook, hi ha algun problema? No, Orem, no ho canxi conscient Doncs eh, ho haurem de, de mirar perquè la no va sortir l'enllaç que vas posar al Twitter, no va sortir al Facebook. Doncs ho revisarem. <laughs> Bé, doncs, eh, de les presentacions, entrarem en matèria comentant les coses de casa. Bé, doncs eh, comentem les coses de casa com sempre fent una, una valoració de com estan anant els, els assajos I jo el de, el de dimarts no el puc comentar, per tant no hi era algú que... Em sembla que sí, el dimarts passat sí. Sí. ara, és que jo el dimarts sí que no vaig poder anar, però el dimarts sí. bé, com els últims dimarts dir, molta de la canalla ja comencen a escola i llavors ja es nota la davallada però bé, bueno, tot i així, eh, recordo que els vam fer barris proves a estructures de set, en posant quarts, bueno, mm -hmm. encarant ja uh, uh, la recta final, la de, recta final de temporada <ríe> i els objectius que té la tècnica no? cap a Diada i evidentment abans hi han dues actuacions que no són menors, a Sant Felu però evidentment hi ha encarats a Diada. Mm. El que sí que podem comentar és l'assaig de, de divendres, que va ser a dins de la sala, perquè déu-n'hi-do la d'aigua que va caure divendres a la tarda, quan eh, a part, allà 7, 7 quarts de 8, i doncs, eh, quan vam arribar allà, doncs, eh, lògicament, el, el terra de, de fora estava mullat, feia fresqueta, amenaçava que continuaria plovent, i per tant vam, vam decidir, jo crec que encertadament, a fer l'assaig a, a dins de la sala. L'únic que té la, la sala, trobo, després d'assajar fora, que a dintre de la sala fa molta calor. I més el divendres, que havia fet una xafogó tot el dia, que mm -hmm. fins que no va acabar plovent no, no es va dissipar una miqueta l'ambient. La, el que passa la l'humitat era... <coughs> doncs es va mantenir. Mm. Ai. El que es va fer en aquest assaig és eh, això continuar aprofunditzant en el, en el tema de les estructures de de 3 es va fer el o sigui, de 7, es va fer el 3 de 7, el 4 de 7. També es va provar eh mira de de leugeripès per a part de dalt del castell, o sigui de al pom de dalt sobretot, mira de, de, de rebaixar, doncs que fins les que fins ara estan fent de de dossos poguin baixar quarts i mirar de posar mm, canalla més leugera dalt. Eh, encara que, bueno, alguna d'aquesta feina està més... jo crec que més que encara de, a final de temporada és encara ja a, a, a, fer, a fer feina per la temporada que ve. No, no, és, no és feina que es faci en va, no? tot el que s'avanci, doncs, ja estarà treballat o començat a treballar, perquè la veritat és que cada, cada temporada que comences no, no segueixes amb la inèrcia de la que vas deixar, sinó que has de fer uns passos enrere de, de carrerilla. Mm. Sí, sí, doncs, de moment, això, com que vas enrere, tot el que puguis avançar a final de temporada, també també està bé i bueno, la, la participació doncs bé, va estar bé sempre sempre tovem a faltar gent però amb els que, amb els que hi eren doncs vam fer un, un bon assaig vam poder fer també el, el, no van fer gaires proves agafades, jo sí fer, però, però les, les proves que era l'estructura tronc i tot això va, va estar bastant bé voleu afegir alguna cosa més? Mm. i bueno, doncs, eh, després de l'avaluació d'assajos tu tens eh, informació de com va anar el taller que es va fer dissabte al matí es va fer, bueno, el, quan va acabar l'assaig ens, ens van recordar doncs, eh, tot el, el funcionament del que venia i tot això i es, va, es va demanar a la gent que aquest eh, dissabte al matí Eh, dintre dels actes del Correllengua que es va fer a, a Sant Manat on fa poc vam, vam anar a actuar, doncs hi havia un taller de castells i sé que van anar bueno, per les fotos que he vist al, al Facebook van a, hi havia en Guifré eh, sembla que també van anar la Gisela la, la Maria vaig veure també la, la Laura Mugger el Pau i doncs eh, bueno, es van emportar el material, els el cascos, les faixes el, el gàrlec també, també hi era i, per tant, el que no, no he parlat amb ell, no sé com va anar, però, bueno, com a mínim... A les fotos, a les fotos es, es veu, veu animat. Es veu animat, es veu gent, uh -huh. i, bueno, doncs, un altre acte més de, de la colla per mirar de, de difondre el món, el món dels castells i, si pot ser, enganxar algú. Clar que, bueno, setmanat ens queda una any que ha retirat, però, bueno, no, sempre... Si, si a algú li, li venen ganes de fer castells per per, tema, per, haver, per haver vist els castellers a Mollet o per haver col·laborat amb nosaltres o fer algun... Això, doncs, benvingut sigui. Home, sí que un pèl lluny, però uh -huh. està dins del nostre ràdio, diguem-ne, d'influència. De, uh -huh. Doncs, eh, després d'això, només ens queda recordar les properes activitats que tenim, tenim a la colla. Eh, S'està avançant... Eh, Eh, la feina per per diada, pels actes de, que complementaran la la nostra viada, tota la setmana diada, sí. Mm. Avui sense ja tenim una confirmació d'una cosa que és, no és diada, però és, és paral·lel a la viada i és important que és l'horari del Barça Madrid que ens agafa el dissabte de la viada. Finalment ja hi ha hora confirmada, sabia sí, sí. que a les 4 a les 6. A les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda. Bé, bé. Mm. Bueno, dic bé, evidentment ir -ir -ir irònicament. Irònicament, sí, Ja sí. vorràs com la vigília hi haurà molta gent al carrer. Ai, la vigília de Cercavila. Sí, sí, segur. Hi haurà moltíssima gent al carrer. Oh. Bueno, mira, ja mala sort, no? Però bueno, és igual, nosaltres hem de seguir la nostra, no hem de modificar sí, sí. horaris per un Barça-Madrid. No. I deixar fer les, les activitats que volem, evidentment. Mm. Doncs... Eh... Bueno, millor... Bueno, millor. Hi havia Al principi ja s'havia sentit rumors que seria, podia ser el diumenge a les 12 de la nit. Encara que sigut pitjor. <laughs> encara que hagués sigut pitjor, no, crec jo. En tot cas, bueno, mira, mm -hmm. és el que hi ha. Tant ell, tan ells ho perden. Sí, sí, s'ho perden, evidentment. No, no, no veuran bons castells. <laughs> a part, per vigília, s'està preparant una, una bona... una bona actuació tan. de vigília amb, amb diferents entitats. Llavors, bueno... Creia mà tothom que després, a quina hora de acabar el Barcelona i el no, Atlètic les 8. 8. Bueno, a les 8 estarem a, a, a mitja actuació vigília, vull dir que que intentin sortir migt abans del partit, allò, com que a mitja part migja estarà resolta i ara el Barça ja estarà 4-0. <ríe> a la segona partia ja no tindrà i ja no tindrà allò, a xixa, i a Xicha i abans ja podran venir a veure ens al 7. Jo li diria a gent que vingui a veure la bueno, sí, clar, evidentment. a veure la diada, que la diada és més important que no passar al Barça, Barça Madrid. tenen tota la temporada per veure. <ríe> Bé, sí, doncs... Eh, eh, és, un, és un tema... Bé, bueno, jo quan, quan vaig veure l'altre dia, és, és que n'hi vaig caure. L'altre dia quan mirant el caràndol, igual, o sigui, el Barça Madrid no co coincideix en Diada. Però bé, bueno, és el bueno. que... <coughs> um, és el que hi ha. Que el canviïn. Ja sí, no truquem als roures, aquest. No, no, i... que ens truquin ells, a nosaltres, i volen canviar-lo. <laughs> bé, doncs... Eh... El que sí que tenim eh, dintre de les properes activitats de la colla és aquest dissabte, tenim, tenim actuació, ens anem a la festa major de Sant Feliu de Llobregat. Sí, festes de tardor, ens la festa de major de tardor. tardor. Festa de tardor de Sant Feliu. I actuarem mm. eh, a les 5 de la tarda? Sí, a les 5 de la tarda. Fins que hi ha alguna però mm -hmm. a les 5 ens han convocat allà. Amb la colla local, els castellers de Sant Feliu, i la colla de Sant Vicenç dels Horts. Els carallots! de Sant Vicenç dels Horts. A, a la web de la coordinadora posa colla castellera Sant Vicenç dels Horts. És que es diu no, oficialment allà. Els carallots és... Eh... Sí, és com dir és ah, El, el borinot de Sants. Sí, però el borinot sí, sí. de Sant és el seu nom oficial. O és castellers de Santes, el sí, nom és de, de Samsa. O, de right. o de el és el mateix. Saballuts. Saballuts. Gausacs. Doncs actuarem amb els carallots, que és la... Que és la la primera vegada que actuarem amb, a, amb aquesta colla, una de les colles en formació d'aquest eh, nou boom casteller que hi ha darrerament sí, és colla en formació però quasi-casi si ja, no ho sembla no? Vull dir, ja, els, els castells que han tirat aquest any no, vaja, ja podries no ser-ho quasi-casi, no? han descarregat el 5 de 6 em serà un parell de vegades, 4 a 6 amb agulla 3 a 6, 4 de 6, vull dir no. mm. han començat fort sí, sí han començat molt fort mm. amb gent, està bé, començar, mm. si està bé doncs llavors eh, això vol dir que hauríem de quedar... Quasi, 3 i mitja, mitja. l'hora de, de trobades a de les 3 i mitja pavelló de hòquei uh -huh. per anar en bus. Uh -huh. I després ja eh, d'aquesta actuació ja ens trobem amb la setmana següent que anirem a bau. <coughs> Recordem, bueno, no és com un comentari, divendres ho recordarem a Sant Feliu, que uh -huh. eh, la colla castellera ens, ens donarà un trepà després de l'actuació i després uh -huh. ara quan, quan marxem. Uh -huh. Hi haurà un petit trepà... Escolabis, em sembla que és un trepà, sembla, eh? Mm. I després, ja podrem marxar quasi sopats. Bueno, molt bé. <ríe> Llavors, eh, la setmana següent, el dissabte 19, diumenge 20, ens desplaçem a Catalunya Nord, a Baó, per eh, rendir una altra visita als eh, castells de Ribaral. Els nostres amics de Ribaral. I el programa pràcticament el mateix que vam fer l'any passat, no? Arriba sí, finalment... a Santa Vila dissabte... Finalment és el, és el mateix, tenint el dubte, perquè els angelets del Vallespí diumenge no puguin actuar, mm. i ens vam proposar actuar dissabte a la tarda, els vam dir que no hi cap problema, mm. no res, la nostra intenció era dir, arribar dissabte després d'anar, vull dir que més o menys ja era viable, però finalment ens ha dit que no, que mm. es fa diumenge i que eh, seria, que si ells arribaran els altres sols. Mm. <coughs> ells van dissabte per això no? En principi, angeles del Vallespí, però jo sé, no, no m'han dit res, entenc que dissabte no, no vindran. Mm. Han tingut un problema angeles del Vallespí, que s'havien confós, no sé què, i total, que dimensió no, no podien. Mm -hmm. Llavors, bé, bueno, nosaltres ja els hi havíem que sí, que dissabte cap problema, <coughs> però finalment van, van informar la setmana passada que no, que es faria tot dimensió amb el mateix plàning. Arribarem nosaltres després d'einar, cap allà a les 4, 5 de la tarda, Arribarem allà a Baó, donarem una volta pel poble, ja conèixerem el poble, la gent que no l'hagi vist, després de la tarda ja al Cercavila, de Diables, del concert, el sopar, la festa, i després el diumenge al matí, doncs, l'actuació, el dinar, i després d'anar de ja baixant cap aquí, mm. per estar aquí mullet cap allà a les 8, les 7, més o menys. Mm. l'hora de sortida, si no estic equivocat, em sembla que era la 1 el va ballar de hockey, dinem de camí, tothom ha de portar l'entrepà o dinar, pararem a mig camí i arribarem allà cap allà a les 4, 5, calcull jo, més o menys. Mm. És una miqueta el pànic de, de pau. Mm. I després ja la setmana següent tindrem la, la nostra diada, que d'això ja, ja, ja en parlarem. S'està acabant de tancar tots els punts i espero que la setmana que ve ja a la ràdio podrem ja donar alguna coseta. Mm. De moment el divendres es va fer una consulta a a l'assaig sobre quin tipus de, de festa volien pel dissabte, si un grup, un DJ... Correcte. I doncs eh, sí, perquè... són les diferents opcions que està barallant, barallant la, la Junta. Sí, teníem un... La Junta ja havia començat a parlar fa temps amb un grup, de... ens bueno, pot dir són els Canyador, són de, de Tarragona i Reus, eh, però finalment no poden venir. Llavors... Eh bueno, a través d'aquí vam dir, bueno, doncs pues què fem, un grup o un... O busquem un altre grup o fem un disc joc, no? Eh, llavors ens hem dit, bueno, doncs pues preguntem-ho a l'assaig, veure la gent com respon, què és li, què és el que vol, jo no vaig poder venir, però m'han dit que més o menys la gent li anava igual. Sí. Eh... La, la pregunta va ser, quan van dir disc joc, serà el DJ Parera? <laughs> si és DJ Parera, sí, si no, no. I, no? i, i el, el Gargall va dir, no, no, no seria el Parera. <laughs> I llavors van dir, bueno, llavors doncs és igual, no? <laughs> <laughs> No, no, jo pensi bé aquest any no, jo aquest any ho deixo. <ríe> bon, en tot cas, eh, aquest dimecres precisament és un, un, un dels punts que hem d'acabar de, de decidir, no? perquè hi ha dues o tres opcions, tant per grups com un parell, una, una o dos dues de dijous, que ja em sembla, i llavors bueno, hem d'acabar de veure què fem. Jo recordo algú que va dir, bueno, lo que sa que va barato. <ríe> si claro, no. Aquest també és un punt no mm. tenir en compte, evidentment. Sí, no? home, jo. En temps de crisi, <ríe> vaig. sí. <ríe> Quan, <ríe> vaig ser un d'ells. Diu que no ho barat. No, clar, a veure, que surt més barat amb diferències, evidentment, clar. també sempre depèn del grup i sí, depèn del disc jockey que no cobri. Que... Jo no ho mero barat. No, clar, I evidentment. I que no els de les gaires. I un, I un grup que no cobri. També. Clar, per això, depèn del grup i depèn del disc jockey. el grup no... encara, si, per exemple, si s'has de convidar a sopar i ja et gastes més amb bocates que no passis només un disc jockey. Sí, a vegades s'ha de convidar el grup, el grup, les dones del, dels que toquen... El i alguna vegada ens hem trobat eh, que de, bueno, veniu tant més al sopar i resulta que al sopar venen 30 i, si toquen 5 mm. <ríe> Bueno, en un context de crisi suposo que s'ha de doncs, mirar aquestes coses no? ja, l'any passat ja es va reduir un dia o l'any passat o l'altre, ja van començar a reduint en un dia el tema dels grups mm -hmm. i, i no ho sé I si, la, si les eh, subvencions doncs, van per un tant d'anar que serà nul·les <ríe> o escassíssimes <ríe> doncs depenem dels nostres medis evidentment la gent de, de Mollet va col·laborar tot el que va poder amb aquest tipus de festes eh, doncs en coses com el bar uh -huh. fent o sigui la gent igual no es conscient però consumint en el bar de castellers de Mollet en el bar l'aleta doncs col·labores amb, amb, amb la caixa de la colla per poder fer no només concerts i actuacions sinó també això actuacions castelleres vull dir uh -huh. eh, és una de les fonts d'ingressos diguem-ho clar Sí, sí sí sí. i, I s'ha de mirar a veure si en què val la pena gastar-se aquests diners no? sí, sí bueno, doncs eh, del tema de, del món castell de, perdó, de les coses de casa jo crec que ja, ja en tenim prou uh, ara hem de fer la, la pausa a la segona part, en el món casteller doncs com deien parlarem de, de l'actuació del, del Mercadal mirarem de, de, de parlar amb el Marc Candela que, que va ser-hi és el corresponsal de... El de plaça 9 a, a, a la plaça Mercadal de Reus. I doncs, també comentarem el tema d'allò de, que deiem, l'actuació de Sants, la, el, el concurset i, i d'altres notícies que, que tenim del... del el, el, el Candela pregunta per internet, per, aprofitant, diu no ho sento per internet, hi ha algun problema? Ui, igual que la setmana passada. Jo diria que potser el problema ja és seu, <laughs> que no pas, perquè la setmana passada que estaves a casa ho sentia bé, eh? mm. Bueno, de, ara el descans eh, de, parlar, de parlar amb el Marc. Bueno, digue que el podcast el, el penjarem després, que no, no, no pot participar en directe amb el podcast. I bueno, ara anem a, anem a posar una migueta de música per acabar la primera part. I avui hem triat eh, la nova cançó dels Pets, que es diu Bombolles. de curar-me el cap amb mil cançons. Des del rang del cel, des por